Джордан. Велике полювання Розділ 38. Наука Вдягнута в білу сукню, Егвейн сиділа, схрестивши ноги, на ліжку та змушувала три крихітні кульки світла плисти візерунки у себе над долонями. Їй не дозволяли робити це без нагляду хоча б однієї посвяченої, але ж найнів, котра киплячи від люті, походжала туди-сюди перед невеличким каміном, носила на пальці персня зі змієм від знаку посвяченої, а її біла сукня мала на подолі лиштву з кольорових смуг. Хай навіть їй ще й не дозволяли самій навчати послушниць. А за останні 13 тижнів Егвейн усвідомила, що вона не може стриматися. Тепер вона знала, як просто доторкнутися Сеєдар. Вона повсякчас відчувала, що Сеєдар поряд. Чекає на неї. Схожа на аромат парфумів або на дотик шовку. Відчувала, як вона вабить її. Вабить. А торкнувшись, було важко втриматися і не направляти, чи принаймні не спробувати це зробити. Вона хибила майже так само часто, як досягала успіху. Але це тільки спонукало її робити нові й нові спроби. Часто це лякало її. Лякало те, яким сильним є її бажання направляти. І яким сірим та похмурим видається життя, коли не направляє. Вона прагнула всотати в себе все до останньої краплі, попри застороги, що може себе випалити. І це лякало її найбільше. Іноді їй хотілося, щоб вона ніколи не потрапляла до Тарвалона. Проте цей страх не міг зупинити її надовго. Так само, як і побоювання, що її може застукати одна із сидай, чи будь-яка посвячена, не беручи до уваги найнів. Хоча тут, у своїй кімнаті, вона почувалася досить безпечно. Тут була Мін. Сиділа на треногому ослінчику, спостерігаючи за нею. Але Егвейн добре знала, що Мін ніколи її не викаже. Егвейн подумала, як їй пощастило знайти тут у Тарвалоні двох добрих подруг. Кімнатка у неї була крихітна, без вікон. Утім, як і в усіх послушниць. Найнів долала відстань від однієї біленої стіни до іншої лише за три короткі кроки. Власна кімната Найнів була значно більшою, але оскільки вона не заприятелювала з іншими посвяченими, то приходила до Егвень, коли потребувала співрозмовниці. Хоч наразі вона взагалі ні з ким не розмовляла. Вузенький камін з невеличким полум'ям тримав на відстані перший осінній холодок хоч Егвін і розуміла, що навряд чи він так само дасть раду із зимовими морозами. Невеличкий письмовий столик довершував умеблювання, а всі свої пожитки дівчина акуратно розвісила на кількох кілочках, вбитих у стіну, та розклала на коротенькій поличці над столом. Зазвичай послушність навантажували наукою та роботою з головою, і вони мало часу сиділи у себе по кімнатах. Але сьогодні випав вільний день. Лише третій за весь час, відколи Егвейн і Найнів прибули до білої вежі. «Сьогодні елсна кішка на сало. Дивилася на Галада, коли він тренувався з охоронцями», – проказала Мін, розгойдуючись на двох ніжках ослінчика. Крихітні кульки над долонями Егвейн замиготіли, але лише на мить. «Та хай собі витріщається на кого лиш хоче», – неуважно промовила вона. Не розумію, чого це має мене цікавити. Звісно, немає. Він страшенно вродливий, якщо не звертати уваги на його суворість. На нього приємно дивитися, а надто коли він скине сорочку». Кульки закружляли в шаленому танці. «Я точно не маю жодного бажання дивитися на Галада В сорочці він чи без неї?» «Не варто було тебе дражнити», – з жалем у голосі промовила Мін. «Вибач, але ж тобі справді подобається на нього дивитися». І не кривися на мене, і не тільки тобі, а й кожній жінці у білій вежі, якщо вона не з червоних сестер. Я бачила, що Айс Седай вештається на тренувальному подвір'ї, коли він там бере уроки. Особливо зелені. Кажуть, що прийшли подивитися на своїх охоронців, але коли Галада там немає, їх чомусь теж там не побачиш. Навіть кухарки та покоївки приходять повитріщатися на нього. Кульки завмерли у повітрі. А Егвін якусь мить мовчки на них дивилася. Тоді вони зникли, а вона хихикнула. «Він і насправді красень. ж, Навіть коли просто йде, здається, ніби танцює». Вона зашарілася. «Я знаю, що не варто мені на нього задивлятися, але нічого не можу з собою вдіяти». «Я теж не можу», – погодилася Мін. «А я ж бачу, що він за один». Але що з ним не так? Егвін, з Галадом усе настільки так, що він змусить тебе волосся на собі рвати. Він скривдить будь-яку людину, поза як служить вищому добру. Він навіть не помітить, що когось скривдив через те, що зосереджений на іншому. Але якщо помітить, то чекатиме, що скривджена людина його зрозуміє і скаже, що він правий. Мабуть, ти знаєш, що кажеш, промовила Егвейн. Вона знала, що Мін має хист подивитися на будь-яку людину і дізнатися про неї купу різних речей. Мін не розповідала про все, що бачила, і взагалі не завжди щось бачила. Але Егвін була свідком дуже багатьох таких випадків і тому вірила в дар подруги. Дівчина кинула погляд на найнів, та й досі вимірювала кроками кімнатку, бурмочучи щось до себе. Тоді знову доторкнулася до Саїдар, і поновила своє безладне жонглювання. Мін знизала плечима. Гадаю, можу розповісти тобі ще щось. Він навіть не помітив, якими очима дивилася на нього Елс. Він поцікавився, у неї чи планує вона прогулятися сьогодні ввечері в Південному саду, адже, мовляв, сьогодні вихідний. Мені навіть стало їй шкода, Бідолашна Елс. Промуркотіла Егвейн, і кульки світла веселіше закружляли їй над руками. Мін розсміялася. Двері розчинилися і грюкнули, підхоплені протягом. Егвейн зойкнула і поспішно дала кулькам зникнути, перш ніж побачила, що це лише Елей. Золотоволоса дочка-спадкоємець Андору захряснула за собою двері і кинула плащ на кілочок. «Я щойно почула, – промовила вона, – і ці чутки підтвердилися. Король Галдріан мертвий!» Це означає «війну за престол». «Громадянська війна, війна за престол», – прихнула Мін. «Скільки безглуздих нас для однієї тієї самої дурні!» «Ти не про те, якщо ми не станемо це обговорювати. Ми тільки про це і чуємо. Війна в Кайрені, війна на мисі Томан, в Салдеї начебто спіймали дракона, але в Тірі однаково воюють. Хоча здебільшого це лише чутки». Вчора я чула, як одна з куховарок казала, наче вона чула, що Артур'я Струбина Крило йде маршем на танчику. Артур'я Струбина Крило, тільки уявіть собі. Ти ж наче не хотіла це обговорювати, зауважила Егвень. Я бачила Логейна, мовила Елейн. Він сидів на лаві у внутрішньому дворі і плакав. Коли побачив мене, втік. Мені його дуже шкода. «Краще, хай плаче він, ніж ми усі, Елейн», – відказала Мін. «Я знаю, хто він такий», – стиха сказала Елейн. «Чи радше, ким він був? Але тепер це скінчилося, і я можу відчувати жаль до нього». Егвін, відчувши раптову слабкість, обіперлася спиною на стіну. Ранд. Логейн завжди змушував її згадувати про Ранда. Вона не бачила снів про нього вже кілька місяців. Принаймні таких снів, що снилися їй на річковій королеві. Аная і досі наказувала їй занотовувати всі свої сни, та перевіряла, чи не знайдеться в них певних знаків. Але в цих сновиддях не було нічого особливого. І Аная казала, що вони значать тільки те, що Егвін за ним сумує. Дивно, але в Егвень було відчуття, наче Рант зник. Припинив існувати разом із її снами. Через кілька тижнів після того, як дівчина опинилася в білій вежі. «А я сиджу тут, і на думці у мене, як зграбно рухається галат», – гірко подумала вона. «З Рандом усе повинно бути добре. Якби його піймали та вгамували, я би про це почула». Від цієї думки її пройняло морозом, як це завше бувало, коли вона уявляла собі Ранда вгамованим. Ранда, що плаче і хоче померти, як оце коїться з Логейном. Елейн усілася на ліжку поруч із Егвейн і також підібала ноги під себе. «Якщо ти мариш галадом, Егвейн, від мене співчуття не дочекаєшся. Я попрошу найнів напоїти тебе одним із тих жахливих трунків, про які вона завжди розповідає». Вона стурбовано подивилася на найнів, яка не звернула жодної уваги на її появу. «А що з нею сталося?» Тільки не кажи мені, що вона теж узялася зітхати за галодом. Краще її не чіпати, стишивши голос і нахилившись ближче до подружок, порадила мін. Присвячена Єрелла, ну, та сухоребра, сказала їй, що вона не поворотка корова, і не має й половини її талантів, а найнів заїхала їй у вухо. Елейн скривилася. Еге ж, тихенько продовжувала мін. Її негайно відвели до кабінету Шеріам, і відтоді вона лютує. Схоже, Мін недостатньо стишила голос, бо найнів видала щось схоже на рик. Зненацька двері знову розчахнулися, і в кімнату увірвався вітер. Ковдри на ліжку Егвейн навіть не ворухнулася, а ото під Мін перекинувся, і вона разом із ним відлетіла аж до стіни. Тієї ж миті вітер ущух, а ошалешена найнів Просто остовпіла. Егвін підбігла до дверей і визирнула. Полудневе сонце висушувало останні сліди нічної зливи. Балкон, що гинав подвір'я послушниць, ще блищав волого, але був геть порожній. І всі двері в нескінченному ряду стояли зачинені. Без сумніву послушниці, скориставшись нагодою і нагулявшись у садах, тепер відсипалися. Ніхто не бачив, що сталося. Егвейн зачинила двері і знову сіла поруч з Елей, дивлячись, як найнів допомагає Мін підвестися. «Мені дуже шкода, Мін», – казала найнів напружено. «Це все моя вдача. Розумію, що ти мені цього не пробачиш». Вона важко зітхнула. «Якщо ти хочеш поскаржитися на мене ширям, я тебе зрозумію». Егвін воліла б не чути, як найнів визнає себе винною. Для найнів це було непросто. Вона гарячково пошукала, на чому б зосередити свою увагу. На чомусь такому, аби найнів повірила, що Егвін більше нічого не помічає. Відчула, що торкається Саєдар. І взялася знову жонглювати кульками світла. Алейн приєдналася до неї майже негайно. Егвійн побачила сяйво навколо дочки спадкоємиці ще до того, як три крихітні кульки з'явилися у тієї над долонями. Дівчата почали перекидатися блискучими кульками, змушуючи ті виписувати дедалі складніші візерунки. Іноді якась кулька, мигнувши, зникала, якщо одна з дівчат не встигала її піймати, а тоді знову з'являлася, трохи змінивши розмір чи колір. Єдина сила сповнила Егвійн життя. Тепер вона відчувала слабкий аромат троянд від мила, яким вмивалася вранці Олейн. Вона відчувала, які шорсткі тиньковані стіни, і яка гладенька кам'яна підлога. Відчувала ліжко, на якому сиділа наразі. Вона чула, як дихають Мін та найнів, хоч дихання їхнє значно тихіше за їхню тиху розмову. «Якщо вже зайшло про пробачення», – сказала Мін то, може, ти мені пробачиш? У тебе вдача, а в мене язик як помило. Я не триматиму на тебе зла, якщо і ти не триматимеш зла на мене. Бурмочучи одна одній «забудь», дівчата обійнялися. «Але якщо ти зробиш так ще раз», мовила Мін сміючись, «я можу і тобі заїхати у вухо». «Наступного разу», відповіла найнів, «я можу пожбурити чимось у тебе». Вона теж сміялася але сміх її вмить урвався, коли її погляд упав на Еквейн та Елейн. «Ви двоє, а ну припиніть це негайно, або хтось зараз почим чекує до наставниці, разом з подружкою». «Найнів, ти цього не зробиш», – запротестувала Еквейн. Втім, побачивши, яким поглядом дивиться на неї найнів, вона поспіхом розірвала контакт із Саїдар. «Добре, я вірю, що зробиш. Не треба доводити». «Нам треба практикуватися», – промовила Елейн. «Від нас вимагають усе більшого і більшого. Якщо ми не практикуватимемося ще й самостійно, ми ніколи не навчимося». Обличчя її зберігало цілковитий спокій. Але Саїдар відпустити вона теж не забарилася. «А що станеться, коли ви потягнете забагато?» – мовила нейнів. «А поруч не буде нікого, аби вас зупинити». Я б хотіла, щоб ви мали більше остраху. Я маю острах. Гадаєте, я не знаю, що ви відчуваєте. Саїдар завжди тут, і вам хочеться наповнити себе повінця. Іноді мені ледь вдається змусити себе зупинитися. Я хочу ще іще. ще. Я знаю, що це спалить мене вщент, і все одно хочу. Вона здригнулася. Я лише хочу, аби ви... Боялися. Я боюся, промовила Егвейн, зітхнувши. Я налякана, нажахана, але, схоже, це не допомагає. А ти, Елейн? Єдине, що мене жахає, безтурботно відказала Елейн, це миття тарілок. Схоже, що я приречена мити тарілки щодня. Егвейн кинула в подругу подушкою та стягнула подушку з голови та кинула її назад, а тоді похнюпалась. Ну, добре, добре. Я настільки перелякана, що не розумію, чому я весь час не цокочу зубами. Елайда казала мені, що мені буде так лящно, що я захочу втекти з мандрівним народом, а я її тоді не зрозуміла. Ганяють нас, наче солоних зайців. Я весь час почуваюся змореною. Прокидаюся змораною і лягаю знесиленою. І іноді страшенно боюся, що помилюся і візьму на себе більше сили, ніж можу втримати. Так боюся, що аж... Вона опустила очі і замовкла. Егвейн розуміла, що замовчує подруга. Кімнати дівчат сусідили між собою. І між ними, як і між більшістю кімнат послушниць, хтось давно вже проробив дірку в стіні. Таку крихітну, що її було важко помітити, якщо не знати, де шукати. Але вона була корисна, бо через неї можна було перемовлятися, коли загасять лампи і дівчатам не можна буде виходити зі своїх кімнат. Егвін доводилося чути, як Елейн засинає в сльозах. І вона не сумнівалася, що й Елейн чула її плач. «Мандрівний народ – це спокуса», – погодилася найнів. «Проте куди б ви не втекли?» Це не змінить того, що ви можете робити. Від цей дар утекти ви не зможете. Голос виказував, що їй самій не подобається те, що вона каже. Що ти бачиш, мін? запитала Елей. Станемо ми всі могутніми а й седай. а чи досконо будемо мити посуд послушницями? А може, вона пощулилася. Наче не бажаючи вимовляти в голос третю можливість, що спала їй нагадку. Може, відійшлють додому. Виженуть з білої вежі. За той час, що Ервень тут перебувала, вигнали двох послушниць. І всі згадували про них лише пошепки Так, наче вони померли. Мін засовалася на ослоні. «Я не люблю читати знаки друзів», – буркнула вона. Дружнє ставлення заважає читати. Я, мимохідь, намагаюся витлумачити все найсприятливішим чином. Ось чому я більше не роблю цього для вас трох. До того ж, нічого не змінилося, і я...» Вона скоса поглянула на подружок і раптом спохмурніла. «А ось це нове», – видихнула вона. «Що?» – гостро спитала найнів. Мін завагалася з відповіддю. «Небезпека. Ви всі в небезпеці, в якій я не знаю. Або опинитись незабаром. Точніше, я не бачу, але небезпека присутня». «Ну, бачите?» – звернулася найнів до двох дівчат, що сиділи близенько на ліжку. «Повинні стерегтися. Всі ми повинні. Ви обидві мусите пообіцяти більше не направляти, коли поруч». «Нема нікого, хто б за вами наглянув!» «Не хочу більше про це говорити», – сказала Егвей. Елейн завзято закивала головою. «Так, а чому б нам не поговорити про щось інше?» «Мін, якщо ти вдягнеш сукню, б'юся об заклад, Гамін запросить тебе на прогулянку». «Знаєш, він весь час пасе тебе очима. От тільки, гадаю, штани та чоловіча куртка його відлякують». «Я вдягаюся як хочу», – і не стану змінюватися заради лорда, навіть якщо він твій брат. Мін говорила спокійно, поглядаючи на подруг і морщачи лоба, все ще зосереджена на тому, що казала раніше. Інколи зручно видавати себе за хлопця. Поглянувши на тебе двічі, ніхто не повірить, що ти хлопець, посміхнулася Елей. Егвін почувалася ні всіх, ні в тих. Елейн намагалася імітувати веселощі. Мін ані на що не звертала уваги, а найнів мала такий вигляд, наче хотіла ще раз їх застерегти. Коли двері вкотре розчахнулися, Егвень скочила на ноги, щоб їх зачинити, радіючи, що може хоч щось зробити, замість спостерігати, як інші прикидаються. Але вона не встигла це зробити, бо на порозі з'явилася темноока Айс з безлічу білявих косичок. Вона зайшла у кімнату, і Егвейн закліпала очима сподиву. І через появу Айсседай взагалі, і через те, що це була саме Ліандрін. Вона не чула, що Ліандрін повернулася до білої вежі. Але головне, якщо якась Айсседай хотіла побачити когось із послушниць, їх посилали до неї. Те, що сестра прийшла до них сама, не провіщало нічого доброго. Тепер, коли в кімнаті зібралося п'ятеро жінок, вона виглядала переповненою. Ліандрін зупинилася, поправляючи на собі шаль із червоними торочками і водночас оглядаючи присутніх. Мін не поворушилася, а Елейн підвелася і зробила реверанс. Так само, як Егвень та Найнів, хоч остання ледь-ледь зігнула коліна. Егвень подумала, що Найнів ніколи не погодиться з тим, що хтось має над нею владу. Погляд Ліандрін зупинився на найнів. «А чому ти тут, наполовині послушниць, дитино?» Голос у неї був крижаний. «Я прийшла до подруг», – відказала найнів напруженим тоном, і замить додала із запізненням. «Ліандрін, седай!» «Посвячені не можуть мати подруг серед послушниць. Тобі варто було б уже засвоїти це, дитино. Але добре, що я тебе тут знайшла». «Ти і ти!» – вона тицнула пальцем на Елейн і Мін. «Може, то і ти!» йти? «Я повернуся пізніше!» Мін піднялася недбало, усім своїм виглядом показуючи, що не поспішає виконувати наказ, і прочовгала повз ліандрін із сардонічною посмішкою, на яку та не звернула жодної уваги. Елейн стурбовано поглянула на Егвін та Нейнів, відтак присіла в реверанці і вийшла з кімнати. Двері за Елейн зачинилися. Проте Ліандрін продовжувала стояти, дивлячись на Егвень та найнів гострим поглядом. Егвень відчула, що починає нервувати. А найнів трималася спокійно, лише щоки в неї трохи порожевіли. «Ви обидві з того ж селища, що й хлопці, які подорожували з Марейн. Це так?» Раптом промовила Ліандрін. «Ви маєте якусь звістку про Ранда?» Імпульсивно вигукнула Егвень. Бровив в Ліандрін поповзли в гору. «Перепрошую, Айсседай, я забулася». «Про них щось стало відомо?» – запитала найнів, так, наче вимагала відповіді. На посвячених правило не звертатися першими до Айсседай не поширювалося. «Ви про них не покоїтесь, це добре. Вони в небезпеці і ви можете їм допомогти». Звідки вам відомо, що вони в небезпеці? Цього разу у голосі найнів лунала неприкрита вимога. Ліандрін міцніше стиснула губи, схожі на пуп'янок Троянди. Але голос її залишився спокійним. Хоч вам про це і невідомо, Морейн надіслала до білої вежі листи щодо вас. Морейн седай хвилюється за вас і ваших молодих друзів. Ці хлопці... Вони у небезпеці. Ви хочете їм допомогти чи полишите їх на призволяще? «Хочемо», – випалила Егвейн, а Найнів тієї ж миті запитала. «Що за небезпека? І чому ви клопочетеся, щоб вони отримали допомогу?» Найнів кинула погляд на червоні торочки на шалі Ліандрін. «Я гадала, ви не приятелюєте з Марейн». «Не дозволяй собі надто багато, дитино!» Відрізала Ліандрінь. «Бути посвяченою – не те ж саме, що бути сестрою. Посвяченню, як і послушниці, повинні слухати, коли з ними говорить сестра, і робити, як їм скажуть». Вона перевела подих, і тон її знову став холодним і спокійним. Лише білі плями, що проступили на її щоках, вказували на те, що вона розлючена. «Я впевнена, одного дня ти служитимеш спільній справі». І тоді ти зрозумієш, що служіння вимагає від тебе співпраці навіть із тими, хто тобі не подобається. Скажу тобі, що мені доводилося працювати з тими, з ким я ні за що не стала би ділити кімнату. Хіба заради порятунку своїх друзів ти відмовишся працювати з тим, кого ненавидиш понад усе? Найнів кивнула з нехотя. Але ж ви ще не сказали нам, яка саме небезпека їм загрожує. Леандрін Седай. Небезпека виходить із Шайолгулу. Їх переслідують, як уже переслідували раніше, наскільки я зрозуміла. Якщо ви підете зі мною, то принаймні деяких небезпек удасться уникнути. Не питай, яким чином, бо я не можу цього тобі сказати. Але заявляю тобі відповідально, що це так. Ми підемо, Леандрін Седай, проказала Егвей. "Підемо куди?" запитала Найнів. Еквейн роздратовано зикнула на неї. "На мис Томан". Егвейн аж рота роззявила, а Найнів пробурмотіла: "На мисі Томан іде війна". "Ця небезпека якимось чином пов'язана з військом артора й островне крило? Ти віриш чуткам, дитино?" але навіть якщо вони правдиві, чи цього достатньо, аби вас зупинити? Я гадала, ви називали цих чоловіків своїми друзями». Висновуючи зі скривлених губів Ліандрін, було зрозуміло, що сама вона ніколи б такого не сказала. «Ми підемо», – сказала Егвейн. Найнів відкрила було рота, але Егвейн продовжила. «Підемо, Найнів. Якщо Рандові потрібна наша допомога, і Мету, і Перену, ми мусимо їм допомогти. «Це я знаю», – невгавала найнів. «Але я хочу зрозуміти, чому саме ми? Що можемо ми зробити такого, чого не могла б зробити Морейн або ви, Ліандрін?» Білі плями на щоках Ліандрін побілішали. Егвін зрозуміла, що це через те, що найнів забула додати шанобливе звертання. Але, зрештою, Айседай сказала тільки, «Ви двоє з того ж селища, що й вони. Ви, певним чином, яким саме я не розумію, пов'язані з ними. Більше я сказати не можу. І більше на будь-які ваші дурні запитання я не відповідатиму. То ви підете зі мною заради того, щоб їх врятувати?» Вона зробила паузу, чекаючи на їхню відповідь. Помітно було, що коли вони кивнули, з неї спала напруга. Добре, зустрінемося на північному кінці Огірського гаю за годину до заходу сонця. Візьміть коней і все, що вам потрібно для подорожі. І жодного слова, нікому. Нам заборонено полишати подвір'я вежі без дозволу, зауважила найнів. Ви маєте мій дозвіл. Нікому нічого не кажіть. «Жодній людині! Коридорами білої вежі никає чорна аджа!» Егвейн охнула і почула, як втягнула в себе повітря найнів. Утім, найнів швидко опанувала себе. «Я гадала, всі айс-седай заперечують існування цього!» Губи Ліандрін склалися в прозирливу посмішку. Багато хто заперечує, але Тармон-Гайдон наближається, і час на заперечення збігає. Чорна аджа є протилежністю всього, що відстоює вежа, але вона існує, дитино Вона повсюди, кожна жінка може належати до неї, і служить вона мороку. Якщо ваших друзів переслідує тінь, невже ви гадаєте, що чорна аджа залишить вас живими і дозволить допомогти їм? Не кажіть нічого нікому. Жодній живій душі. Інакше ви можете ніколи не побачити местоман. Отже, за годину до заходу сонця. Не підведіть мене. І з цими словами вона пішла, твердою рукою зачинивши за собою двері. Егвін без опустилася на ліжко, зронивши руки на коліна. «Найнів, вона з червоної аджі!» Не можна би вона дізналася про Ранда. Якщо вона взнає... Не можна би вона дізналася, погодилася найнів. Хотіла б б'яснати, чому одній з червоних знадобилася допомога. Або чому вона не проти працювати з морейн. Я б заприсяглася, що жодна з них не дасть інші ковтка води, якщо та помиратиме від спраги. То ти гадаєш, вона бреше? «Вона з Айсседай», – сухо відказала найнів. «Я поставлю мою найкращу срібну шпильку проти ягідки чорниці, що кожне сказане на нею слово «правда». Тільки мені цікаво, чи ми і насправді почули те, що нам здалося». «Чорна аджа», – у Агвейн дрож пробіг поза спиною. «Щодо того, що вона сказала про неї, жодної помилки бути не може. Помагай нам світло». «Жодної помилки», – сказала найнів, – «і вона не залишила нам можливості порадитися з кимось, бо після сказаного нею кому ми можемо довіряти? Хай нам насправді допоможе світло». До кімнати поспіхом прослизнули Мін і Елейн, щільно зачинивши за собою двері. «То ви справді підете з нею?» – запитала Мін, а Елейн вказала на крихітну дірочку в стіні над ліжком Егвей і пояснила. «Ми слухали з моєї кімнати і все чули». Егвейн перезирнулася з найнів. Обох жінок хвилювало одне питання. Що саме почули Мін та Елейн? «Якщо вони зрозуміють про Ранда...» «Ви повинні тримати язик за зубами», – попередила їх найнів. «Гадаю, Ліандрін домовилась із ширям про дозвіл для нас. Але навіть якщо не домовилась...» Навіть якщо вони почнуть завтра вранці перевертати догори дном усю вежу, розшукуючи нас, ви не повинні прохопитися ні словом. Тримати язик за зубами, перепитала мін, що до цього можеш бути спокійна. Я йду з вами. Тут я цілими днями тільки те й роблю, що намагаюся пояснити то одній, то іншій коричневій сестрі, то те то інше, чого я й сама не розумію. Я не можу навіть вийти на прогулянку, аби з вікна не висунулася Амерлін. І не наказала мені прочитати знаки половини мешканок білої вежі для неї. І вона завжди хоче знати більше і більше. Я шукала тільки привід забратися звідси, і ось він знайшовся. На обличчі у неї з'явився вираз упертої рішучості. І це відбивало будь-яке бажання з нею сперечатися. Егвін не могла зрозуміти, чому Мін так уперто хоче йти разом із ними, замість просто покинути вежу але не встигла вона як слід цьому здивуватися, як голос подала Елейн. «Я теж іду з вами». «Елейн», – обережно сказала Найнів. – «ми з Егвейн краянки цих хлопців. Ми всі з Емондового лугу. Ти ж дочка спадкоємиця Андору. Якщо ти раптом зникнеш з білої вежі, може початися війна». «Мама не почне війну з Тарвалоном, навіть якщо тут мене засолять і висушать на тараню». Що вони, можливо, і намагаються зробити? Якщо ваша трійця збирається втекти звідси у пошуках пригод, навіть не думайте, що я погоджуся лишатися тут, мити посуд, скрипти підлогу та дозволяти якісь посвячені і шпетити мене лише тому, що я здобула вогник не того відтінку блакитного, який вона від мене вимагала. Гавін умре із заздрощів, коли дізнається. Елейн розплалася в посмішці і, нахилившись, грайливо смикнула Егвень за волосся. Крім того, якщо ти вирішила випустити Ранда з рук, у мене, можливо, з'явиться шанс його підібрати. «Не думаю, що його здобуде одна з нас», – сумно промовила Егвейн. «В такому разі ми дізнаємося, кого він обере і чиє життя зробить нещасним. Але ж не може він бути таким дурним, аби обрати когось іншого, коли може здобути одну з нас». «Ну, Егвейн, посміхнись, будь ласочка. Я знаю, що він твій». «Просто я почуваюся...» Вона затнулася, підшукуючи слово. «Вільною. В моєму житті ще ніколи не було пригоди. Не станемо ж ми рюмсати всю ніч і відкладати рішенець на ранок. Інакше мене стрелям доведеться викидати це місце зі своїх оповідок». «Це просто дурість», – мовила найнів. «Ми вирушаємо на мистоман. Ви знаєте, які звідти приходять новини? Які ходять чутки?» Подорож буде небезпечною. Ти мусиш лишатися тут. Я чула й те, що Ліандрін Седай сказала про... Про... Чорну Аджу. При цих словах голос Елейн перейшов майже у шепіт. Хіба я буду в безпеці, якщо вони насправді тут? Якби матуся мала хоча б підозру, що Чорна Аджа насправді існує, вона воліла би радше бачити мене у вирі битви, а не поряд із ними. «Але ж, Елейн, ви можете зупинити мене лише одним способом – розповісти все наставниці-послушниць. От буде гарне видовище, коли ми втрох будемо стовбичити у неї в кабінеті. Ні, усі четверо. Гадаю, мін з такої нагоди також перепаде на горіхи. А якщо ви не збираєтеся скаржитися ширям седай, я теж піду з вами». Найнів безпорадно підняла руки. «Може, ти щось скажеш, аби її зупинити?» Звернулася вона до Мін. Мін стояла, притулившись до дверей, і скоса поглядаючи на Елей. Почувши слова найнів, вона похитала головою. «Гадаю, вона повинна йти, бо їй це потрібно не менше, ніж вам. Ніж нам. Тепер я чіткіше бачу небезпеку навкруги вас. Ще не досить ясно, аби розібрати, яку саме, але я гадаю, вона якимсь чином пов'язана з тим, що ви вирішили йти. Ось чому вона вимальовується чіткіше. Тому що ви твердо вирішили. Але їй іти з нами нема жодних причин, не вгавала найнів. Проте Мін знову похитала головою. Вона пов'язана з... з цими хлопцями, не менше, ніж ти, Егвень, чи я. Вона частина цього найнів. Хай що це таке? Гадаю, вона теж частина візерунка, як сказала би Айс Седай. Елейн, здавалося, була вражена почутим і зацікавлена водночас. Я? Частина? Частина чого, Мін? Не бачу чітко. Мін утупилася в підлогу. Інколи мені б хотілося, щоб я взагалі не вміла читати людей. Адже більшості людей однаково не подобається те, що я бачу. Якщо ми всі йдемо, заговорила найнів, тоді нам краще все детально обдумати. Хай як би найнів опиралася, проте варто було дійти певного рішенця, і вона негайно бралася до питань практичних що треба з собою взяти, і як може бути захолодно, коли вони доберуться на мистоман, і як їм непомітно взяти коней зі стайні. Егвень слухала її, а сама не могла облишити думки про те, яка ж небезпека чигає на них, як стверджує Мін, і яка небезпека погрожує Ранду. Вона знала тільки одну небезпеку, що могла йому загрожувати, і сама думка про неї кидала дівчину в дрож. «Тримайся, Ранде! Тримайся, повстяну твоя голову! Я знайду спосіб, як тобі допомогти!»